Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Penya. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios Limitat ve a 91.6 FM. La desfilada de fins 200 camions diaris que, com formigues gegants, aniran buidant fins a 30 metres de profunditat la l'enorme cubeta on s'aixecarà la futura estació central de la Sagrera ja han començat. El compromís manifestat per la ministra de Foment Anna Pastor a l'alcalde Xavier Trias de reprendre a principis de març el ritme de les obres de les de l'estructura a la gran instal·lació de l'AVE i Rodalies, pràcticament parades des del 2012, es compleix. El gestor, gestor d'infraestructures estatal a que executa els treballs, es gastarà 32 milions en els pròxims 8 mesos en aquesta fase del projecte. És una quantitat a primera vista reduïda en relació amb la magnitud de quan queda, queda per fer, ja que tot l'edifici retallat després del pacte institucional de l'estiu passat constarà Costarà 650 milions i al desembre se n'havien certificat només 64, la decena part. No obstant, des de la tenència d'alcaldia d'Hàbitat Urbà que tutela el pla per part municipal s'insistia, certament amb una visió optimista de la realitat, Cap pel tipus de tasca realitzada tampoc es podia avançar amb més rapidesa si l'Estat injectés més diners. L'última data fixada per aquesta part inacabada de la línia d'alta velocitat és ara el 2013,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 I tal com ja us comentàvem divendres, la notícia a destacar és que es reprenen les obres de l'estació de la Sagrera. El Ministeri de Foment ha reprès aquest dijous passat les obres de l'estació i l'entorn de la Sagrera, entre Sant Andreu i Sant Martí. Després de més de dos anys d'aturades, Foment ha tornat a enviar-hi màquines i material, segons van constatar aquest dijous passat els veïns de l'Ajuntament de Barcelona. Foment s'hi va comprometre després que les administracions catalanes advertissin que l'evident de la de l'evident retard, perquè el finançament està encara en l'aire. I una altra informació que també té a veure amb la Sagrera és que a partir d'avui hi ha la possibilitat de votar l'escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. El centre cívic de la Sagrera, la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us convida a partir d'avui a votar l'escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Doncs us informem de les bases per la votació popular per la tria de l'escultura instal·lada a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. En primer lloc, l'objecte de la votació. El procés de la de votació té per objecte la tria a partir de les propostes seleccionades per un jurat i val, validades pel Consell Assessor d'Art Públic de l'Ajuntament de Barcelona. D'una alegoria eh, escultòrica a instal·lar a la plaça de l'Assemblea de Catalunya en el marc de les obres de reurbanització que s'estan duent a terme. Els projectes seleccionats estan exposats al centre cívic La Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, coincidint amb el període de votació.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 determinarà el procediment per triar la proposta guanyadora. La segona fase fa referència als participants. Podran participar-hi tots els veïns i veïnes del barri de la Sagrera, majors de 16 anys. Per poder votar-hi s'haurà d'acreditar la residència al barri amb qualsevol document oficial, el DNI, el passaport o el certificat d'empadronament. I tercer és el període de lloc de votació. El període de votació restarà obert a partir d'avui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 El cinquè punt fa referència a la interpretació i solució de conflictes. En cas de dubtes o interpretació d'aquestes bases es resoldrà per decisió del regidor del districte, que serà inapel·lable. I recordeu que tot això és al Centre Cívic La Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29, de dilluns a divendres, de 6 a 8 del vespre i de dijous de 11 a 1 del migdia. També volem parlar-vos de la Trinitat Vella perquè a partir d'avui hi ha la possibilitat de que podeu accedir al sorteig de 40 parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella. L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, o OH, del districte de Sant Andreu, posa a la vostra disposició la possibilitat d'accedir al sorteig de 40 parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella. Les inscripcions es poden fer a partir d'avui i fins al 31 de març. Els interessats seran residents al districte, tindran 65% canys o més, i capacitat per al treball agrícola. També avui destacar que comença el set de teatre, que són tres tallers interactius intensius per als amants del teatre. A partir d'avui, els Amics de Ventilador Cultural organitzen el set de teatre, taller de formació escènica. Doncs hem de dir que a partir d'avui, demà, el dia dimecres i dijous, ja ha la CURS, la veu, recursos d'interpretació. El 15 i al 16 de març, Strip Dance, l'art de, la de la seducció. El centre cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada, número 36. I el telèfon és 933 70 16. Per més informació podeu trucar a set de teatre al telèfon 93 345 22 53 o bé adreçar-vos al in mail info arroba també informar-vos que dins els actes del segon aniversari de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, avui us ofereix una activitat infantil. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us ofereix avui, a dos quarts de sis de la tarda, el seu segon aniversari. I dins del sac de rondalles de Lletra Petita, l'activitat Qui no té nas. En títol, el Pallasso del Gran Circ Xic perd el segonàs, nasset, nassirró i no el troba al serró. Comença així la seva aventura botiga rera botiga en busca del nas perdut. Tururut viatja, viatjarà i qui sap si el trobarà. És a càrrec del món mas i és al lloc, és a la sala d'actes de Biblioteca Trindad Vella José Barbero. L'aforament és limitat. També avui ens anarem cap a la Sagrera per parlar de la Nava Ivanov, que us oferà l'espectacle Paper de Fumar. La nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix avui, a les 9 de la nit, l'espectacle Paper de Fumar, de la companyia 3. Espectacle guanyador de la mostra estrena d'una mostra de teatre, dansa i música del Centre Cívic Casa Groga, que pretén promocionar, fomentar i donar oportunitat als grups emergents de la ciutat de Barcelona, oferint als guanyadors una vida d'accés a les sales comercials de la ciutat. La història compta com la Maria i el Pau esperen el seu primer fill. La il·lusió se'ls barreja amb el neguit per la falta de diners, perquè ella és a l'atur. L'Olga s'enfronta a una ruptura amorosa en un daltabaix emocional que no sembla tenir fi. La Maria i el Pau i l'Olga comparteixen una paret de paper de fumar. No es coneixen, però són veïns d'escala i d'emocions. Recordeu que aquesta obra és interpretada per 3, es realitza la nou i bonop i el seu títol és Paper de fumar. 3 és una companyia formada inicialment per tres actors que, tot i desenvolupar la seva vida professional en altres àmbits, s'han format en reconegudes escoles d'interpretació de Barcelona i no han perdut mai la passió pel teatre. El seu director i ajudant de direcció, a la vegada que l'autor de l'obra, s'uneixen a l'esforç de dur a terme Paper de fumar, primera obra de la companyia i de l'autor. La durada és de 45 minuts, l'espectacle és en català i l'entrada val 12 euros amb un 50% de descompte pels amics de la nau i la venda d'entrades es realitza una hora abans a taquilla. Continuem a la Nau Ivanoff, de fet, entrem dins el que és l'espai 30 de la Nau Ivanoff perquè us ofereix Expo KDDs. L'espai 30 de la 9 Ibanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins avui una exposició col·lectiva de Carlos Valero, Loreto de la Ossa, Amalia Quinteiro, Juan Francisco Fernández, Raúl Hernández, Silvia Jané, Sílvia Lucía, Angelines García i Manel Ebrí. Doncs hem de dir que aquesta és la visió col·lectiva de nou fotògrafs de Fotosagrera del que està esdevenint tot un esdeveniment musical. Des del Facebook i dins de l'espai fotogràfic Potipoti es convoca fotògrafs i models a trobar-se a fer una quedada, KDD, i on uns s'aprendran a ser fotògrafs i els altres aprendran a posar per tal de ser retratats. L'exposició vol ser un reconeixement especial a Sílvia Janer i Josep Avilés, fotògrafs que són l'alma mater d'aquesta tasca ludicoformativa anomenada KDB. I ara sí, ara entrem ja en el que és el nostre recte final el, a les primeres notícies del dia d'avui i el que volem fer és parlar-vos de com va acabar el Sant Andreu perquè l'huracan València, que va jugar a casa, a València, va empatar a zero amb la Unió Esportiva Sant Andreu. La solidesa defensiva permet sumar un punt d'or en un camp tan complicat com Manises on fins ara el Sant Andreu mai havia pogut puntuar. L'empat serveix per abandonar provisionalment la plaça de promoció de Cents. Els entendreu ha sortit molt ben posicionat al terreny de joc, intentant dificultar les coses a l'huracan i alhora buscant arribar a l'àrea rival. Un bon inici que podia haver estat millor si l'àrbitre hagués assenyalat penal sobre mates per una agafada clara dins l'àrea. El davanter madrileny i l'Albert Mozo han tingut les dues millors oportunitats andreuenques del partit però les seves rematades han marxat fora. Amb el pas dels minuts, l'huracan ha començat a portar perill penjant pilotes que ara Adrià Granell, Fabiani i Javier Navarro també han rematat fora. A la represa, els valencians han aconseguit tancar al darrere el Sant Andreu, novament intentant aprofitar la seva potència en el joc aeri. Tot i això, les aproximacions de l'huracan no acabaven amb rematades entre els tres pals, gràcies en bona part a la inspiració defensiva d'un Sant Andreu que encertava reforçar el perill amb contundència. Ja la recta final del partit, l'expulsió del local Sant Julián per un cop de colze a Mauriño ha semblat obrir el partit per moments. Els col·lectius, quadribarrats han sigut intel·ligents de no prendre riscos innecessàries i assegurar un punt que Morales s'ha certificat amb un gran refús aixut de Fali, quan ja es complia el temps. Doncs, d'alí, com us deia, en València 0, Unió Esportiva Sant Andreu 0. Doncs d'aquesta manera no que arribem al final d'aquest primer recorregut de notícies del dia d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Seria fantàstic que n'és equivocat i que el no fos ocupat, que fes un bon dia i que ens fes bon pes, que Sant Pere Pagant no canter. Seria fantàstic que res no fos urgent,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 Colors. Seria tot un detall, tot un símptoma d'urbanitat, que no perdessin sempre els mateixos i que retessin els desertats. Seria fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó que s'instal·lés al bar... Des del 91.6 de la EFM escoltes Tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs les obres de construcció de l'estació de la Sagrera ja s'han reprès, després d'estar una llarga temporada en fase de la tàrgia, com a conseqüència de les estretors pressupostàries del govern estatal. Precisament per parlar d'aquest tema tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explique'ns que al final no ha calgut esperar fins al dia 15. Al final les obres han començat quan, quan calia, no? Sí, bueno... Nosaltres estem contents en el, la mesura de que havien dit que el 15 començarien i han començat el 6 uh -huh. Bé, És justament un mes després de que haguessin tingut la reunió amb l'alcalde, la qual s'havien compromès que aquestes obres se reprendrien a, a, a màxim a partir del 15 de març. Uh -huh. Bé lo bueno, que ara falta és que continuem a bon ritme i que no s'aturin i que no torni a passar porque evidentemente lo que estaban todos neguitosos, todos veín, okay. porque deían que no estaba aturada, pero nosaltres no veíamos el moviment que es vego ara de camión surtín amb la sorra, uh -huh. en fins que es veu que s'ha repres i a veure si és veritat. El que passa és que de moment sembla ser que no més tenen a la taula 30 i algun milions uh -huh. i bueno, lo que sabia de posar d'entrada perquè pugui bendre la, la inversió pública per privada que s'espera és uh -huh. que la pública sigui feta perquè es vegi el moviment. No? Uh -huh. Això haurien de ser les 255 milions d'aquests que havia de posar a dir uh -huh. a través d'eixenda i que era de la clàusula tercera de l'Estatut d'Autonomia uh -huh. de Catalunya. I bueno, de moment sembla que hi ha només 37. Espero que al llarg d'aquest temps vagin posant la resta fins que les obres des de bos vegin en funcionament i fent... Una altra cosa és que nosaltres, com a associació de veïns i com a barri de la Sagrada, no estaven molt d'acord en el tipus de finançament que busquen, perquè això de deixar-ho tot a les plusvàlues, no ens igual, abans ho deixaven a plusvàlues de pisos i ara ho deixen a plusvàlues comercials. Uh -huh. És a dir, ha de vindre un inversor de fora, estet, a fer, però clar, si a l'administració no tens diners, nosaltres continuem reivindicant. Això no és un equipament ni de barri, ni de ciutat, ni de país, ni d'estat. Uh -huh. Fins i tot és europeu. En lo qual nosaltres pensem que aquí hauríem d'invertir Europa, Espanya, Catalunya i Barcelona. Eh? Uh -huh. Perquè és un equipament i una infraestructura que és d'aquestes característica i el projecte més ambiciós que tenim ara a Catalunya. Uh -huh. En la qual penso que s'hauria de fer una inversió d'una altra manera. Però, bueno, si l'han de fer i estan buscant el finançament estranger pues uh -huh. doncs, lo lògic és que vegin que primer s' des el país uh -huh. evident si no veu moviment això les declaracions que va fer l'altre de l'alcalde ja udeia si no veuen que s'està invertint per uh -huh. la estació ningú voldrà venir a invertir en, la, en el comercial que s'ha d'anar per a l'estació. Uh -huh. Nosaltres el que ens consta o el que ens, fa, ens ha arribat aquí és que ja hi ha tres empreses que com a mínim eh, s'han interessat o no? tres empreses privades que com a mínim s'han interessat Sí, bueno, nosaltres no sabem exactament quines són però sí si sabíem que havien interessos mm. i que per això deien que quan més aviat se veia el moviment i la inversió pública més proper estaria la inversió privada però si el mm. que ningú vindria a invertir és allà on no es veia res però si Clar. ja es veu un moviment i una qüestió que ja està funcionant, evidentment uh -huh. sí que també s'interessa en invertir. Eh, seran tres empreses, després no sé si quedarà una o farà un consorci, això no ho sabem. Uh -huh. Nosaltres, els veïns, el que ens interessa és que l'estació s'acabi, s'acabi la intermodalitat que ha de tenir, la interconnectivitat que ha de tenir, uh -huh. amb la connexió de barris que s'ha de tenir, si que de tenir aquesta ferida de, que era el fosar ferroviari... I després, no és només això, com sempre he recalcat, és tot el que ve enrere d'aquesta estació. Mm. Són 4.000 llocs de treball directe, més els indirectes del càtering, més les netelles, més els mm. equipaments que ho han deixat tot fins que estigui a l'estació, perquè, a veure, hi ha coses que també s'hi podien haver anat fent i mm. que no s'han fet, doncs, perquè tot se deixava per quan estigués a l'estació. Doncs pues bé, ara que serà a l'estació, que vingui tot allò que manca a la segrera, que estem ja... Mm far d'esperar, perquè des de l'any 2004, que era la primera plataforma cívica que reivindicava i que havia d'estar, mm. es va signar el projecte al 2002 i ha variat molt poc d'aquest projecte. Vull dir, que ja, ja ha plogut des de llavors. fem el 14, eh, són 10 anys d'enrediviment. Mm -hmm. Ara el que, es, el que estan dient és que fins al 2019 hi ha la possibilitat de, que aquestes obres continuïn. Sí, bueno, l'altra promesa que va fer l'alcalde que el dia que tenia a la Riu, el dia 6 del febrer, era que a l'estació se podria... seria activa si o utilitzar... El, ah, perdó, el, el 2019. Esperem uh -huh. que sigui així i que compleixi tots els requisits que havíem dit. És a dir, el que ha dit l'estació d'autobusos, la interconnectivitat i... Uh -huh. En fi, tot el que ens havíem promès en aquest projecte que després l'estació mm. diu que serà una mica més petita o una mica bastant, bueno, per nosaltres si compleix tots els requeriments que havíem posat i el projecte garanteix eh, tant el que és la, la, la intercomunicació la, la, la intermodalitat i, doncs, pues, bueno, si té menys fa sana tindrem més part és una compensació d'una cosa per l'altra, no? Mm -hmm. Una de les primeres accions que s'han portat a terme és que els operaris seran, han reiniciat el bomb, els bombatges d'aigua del subsol d'aquesta infraestructura, no? Sí, això és el que ens garantia una mica que una vegada comencin a baixar del nivell freàtic mm. ja l'obra no es pot paralitzar una altra vegada. És dir, mentre estiguin per sota del nivell freàtic entran les bombes de d'aigua i estan excavant a un nivell baix, Uh -huh. eh, fins que estigui la plataforma feta, de les 5 metres de formigó que ha d'anar a la plataforma de l'estació, no podran parar. És uh -huh. a dir Quan comencin a baixar del nivell freàtic, la pressió de l'aigua li fa que continuïn les obres, perquè el que no es pot mantenir és un bombejament d'aigua per no res. O sigui, perquè uh -huh. no hi hagi estació, perquè no hi hagi res, no estaran aquí bombejant l'aigua continuament. O sigui uh -huh. que si comencen a baixar, pues ja després s'ha de fer l'estació. Uh -huh. eh? Doncs aquest era un tema dels quals uh, us volíem parlar avui. També hi ha l'altre tema de l'escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, que sembla que av avui es posa en marxa, oi? Sí, la consulta popular, perquè sigui un procés participatiu obert, és a partir del 10, que és avui, de 10 a 24. Uh -huh. Les maquetes estan exposades al centre cívic La Barraca, Uh -huh. eh, hi ha també un vídeo que està explicant una mica el procés i com ha anat. Uh -huh. Això va ser cinc projectes que van presentar els estudiants de la Jotja d'Art i Disseny. Uh -huh. eh, D'aquests cinc, van quedar tres, que després el Consell Assessor de l'Ajuntament ha tret un perquè, per sostenibilitat i per manteniment, que era uh -huh. més complicat, i s'han quedat dos finalistes, que són les que ara la votació popular determinarà quin dels dos, eh, dels un és el rei, les nostres arrels, i l'altre és el domus, però simbolitzant una mica que lo que és l'Assemblea de Catalunya. Uh -huh. Lo que hi ha i el que manca per venir a l'Assemblea. I això és el que vol donar a entendre aquesta escultura, uh -huh. que tal com vulgui, poden anar a veure les exposicions que ja he dit que estan a la barraca, Mm -hmm. I eh, automàticament poden fer el vot, eh, s'ha d'estar al carrer de la Segregui o per al carrer d'Aceano, al barri de la Segretat. S'ha de ser veí de la Segretat. No pot venir un vell per, mm -hmm. per entendre. Molt bé. És un projecte que està obert a la participació però als veïns del barri. Molt bé. Uh, també hem de dir que ja estan en aquests moments, ja poden començar a votar els veïns i veïnes uh, per, per aquesta escultura de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, no? Sí, bueno, eh, els horaris, ja ho posa la pròpia papereta que hi ha, ja, que està ja estesa, és dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 a 9 vespre, de la tarda, vespre, uh -huh. i el dijous al de matí, eh, perquè uh -huh. són els horaris que té Conserge, perquè clar, perquè estigui al control i i la custòdia de la urna no es pot posar en horari que no hi hagi ningú. Uh -huh. eh, Vaig estar en horari d'apertura del centre de la barraca. I el dia 25 ja, ja es coneixerà quina és ara l'escultura? Que... Eh, exactament. Eh, uh -huh. Se farà l'escrutini i el dia 25... Acaba el 24 i el 25 al matí se farà l'escrutini perquè al 25 a la tarda tenim un consell de barri especial uh -huh. i llavors serà on se doni a conèixer el resultat d'aquesta votació popular. Molt bé. Doncs esperem que vagi tot molt bé i que doncs, els veïns i veïnes s'apropin aquí al centre cívic de la Sagrera La Barraca per fer la seva votació. Exacte, és el que esperem, que hi hagi una forta participació per veure si lo que realment triem pues, sigui lo més adient. Uh -huh. D'acord. Doncs nosaltres ho anirem anunciant des d'aquí perquè els veïns i veïnes de la Sagrera doncs, que, que s'acostin al centre cívic per poder votar i poder, poder triar doncs, l'escultura que després serà exposada a la plaça de l'Assemblea, no? Molt bé. D'acord. Sí, molt, molt bé, gràcies. doncs jurem Adeu. moltes gràcies. Adéu. Doncs acabem de parlar amb en Josep Barbero, que és president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera, i ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, i atenció perquè el que volem parlar ara tot seguit, doncs molta gent que ens escolta els dilluns ja ho sap. <ríe> Parlem d'esports. Vinga, fins ara. Avui hem trencat el nostre camí Avui l'hem deixat I sols hem partit Agafaré els armatges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 què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta, cada mitjodia tot un popla. I com cada ja dijuns on arribar aquesta hora, el que volem fer és parlar del Club Deportivo Trinitat i per això tenim al tremonant al telèfonica l'Antoni Molondia. Mol bon dia. Mol bon dia. Doncs ens com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant? Bueno, pues no han gaire bé. Mm, vaja. Han ha anat molt flux, molt mm. flux. L'abater, doncs, pues, jugava al camp del Marquinent, va perdre 4-2. Mhm. Mm el, els veterans van perdre a casa amb la Caixa. Mhm. Mm L'infantil va perdre casa amb la Raval. Bé, bueno, l'Alivín A va guanyar a casa. almenys bueno, un no que va guanyar. Un, sí. <ríe> I l'Alivín B va perdre a casa. Mhm. Mm el Benjamin A va perdre fora amb els Sants, uh -huh. el Benjamín B va guanyar a casa amb l'Hospitalet, uh -huh. el Prebenjamín no tenia lliga, va jugar un partit amistós amb el Tecnofútbol, va perdre 1 a 6, i el que és l'escola jugava amb els cinc copes i també va perdre 6 a, 6 a 0. Així uh -huh. que ha sigut una setmana per oblidar-la. Sí, més aviat. <ríe> sí. Home, el, el, el, el que hem de fer és animar una mica més al Club Deportiu de Trinidad perquè el que no pot ser és que vagi d'una setmana a l'altra i es dir, aquest canvi tan brus, no? No, no, bueno, nosaltres amb el, el que parlem de l'amater pues, més o menys pensàvem que, que bueno, pensàvem mm. eh, no es pot pensar fins que no acabi el partit, mm. però era eh, un equip que està més o menys com nosaltres i, mm. bueno, també suposo que el Martínez és un equip més fort, més, té més fortes històries que nosaltres mm. i els eh, pensàvem que perdríem perquè esclar, ells també volen pujar com, com nosaltres, Clar. com to, tothom. Mm. I sí. de cara a la, propera, a, la a la propera jornada, que és el que és de pare? Bueno, jo suposo que els, els jugadors que els partits van sortir bueno, perdre un partit, doncs, també es mentalitzen que no es pot sortir doncs, a, a, sols, tots els a guanyar. S'ha de ser una miqueta humil, i mm. doncs, jo suposo que, els, que el, el dimecres a l'entrenador doncs, els, els coparà una miqueta amb l'entrenament i els farà baixar els, els punts perquè eh, es pugui guanyar una, una altra vegada. I sabem quins són els encontres d'aquest cap proper cap de setmana? Bueno, l'amater pujo a casa amb el Coll Blanc Sants. Mm -hmm. Bueno, Coll Blanc Torrassa. Mm -hmm. I que va, doncs, pues, home, eh, no, es, no es poden fiar dels petits, però va al quart per la cua. Bé, hi ha possibilitats, no, aquí? Suposo que sí. <laughs> Esperem que sí. <coughs> Com he dit, no està. Pot... No es, pot estar, no es pot dir sí fins que no s'hagi quedat el partit, o fins que no s'hagi quedat el, el partit. Uh -huh. I els altres partits que hi ha? Bueno, els altres partits, pues, encara, com que no m'he mirat el calendari, pues, encara no ho sé. No, fins, uh -huh. fins demà que no faig el calendari, no miro el calendari, pues, encara no ho sé. No, ja. no ho sé. De tota manera, jugui amb qui jugui, el que s'ha de fer és animar al Club Deportiu sí. Trinitat, que vagin davant i que guanyi doncs, tots els partits que sigui possible. Això, això és el que intentem. D'acord. L'únic <laughs> que no, no és, no és solament guanyar, no és, és que els danos pues, tinguin una educació deportiva i que uh -huh. s'aduquin deportivament. Uh -huh. doncs sí. eh, no solament és guanyar, s'ha si de saber perdre que guanyar almenys a la samarreta, no? Exactament, exactament. exactament. Molt bé. D'acord, doncs, António, moltíssimes gràcies i ja ho saps que la propera setmana ens posarem en contacte amb tu per saber com han anat els resultats. Perfecte, moltes gràcies a nosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Bon dia. Sí. Molt bé, doncs ara sí, ara el que farem serà entrar dins el que és la nostra àrea de servei. De fet, ja tenim l'agenda de la normalització lingüística aquí esperant a la porta, per tant, Fem una pausa i tornem tot seguit ja amb la Judit Riard, que ens oferirà el seu espai dedicat a la nostra llengua, al català. Fins ara. Avui no puc ni saber què passa aquí. Volia jugar a guanyar, perdre no li agrada a ningú, tampoc a mi. I és yes. com córrer pel fons del mar, quan ell intenta respirar. La vida és a apostar mai saps com ha d'ir yeah. A més confia això. Si sí que mai ho perdré, m'agrada així. Intentaré esperar. El temps és sempre fidel a la raó I no vull estar per estar. M'agrada ser com que so. Jo voy a postar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 Doncs obrim la nostra àrea de servei i hem de aquest cap de setmana s'ha celebrat el Dia Internacional de la Dona. I per parlar-ne, doncs ara el que fem és adreçar-nos a la Judit Riar. Molt bon dia. Bon dia. Doncs Explica'ns què és el que podem dir del Dia Internacional de la Dona. Mira, vull parlar una mica de, de l'origen i després eh, fer una entrevista a una alumna del Consorci eh, uh -huh. que ens acompanya avui. Molt bé. El naixement del Dia Internacional de la Dona, al contrari del que es creia, no radica en un esdeveniment aïllat, sobre el qual ni tan sols existia consens entre la història d'una banda i la de l'altra banda de, de l'Atlàntic, sinó que ha de situar-se en un context històric, mm. ideològic molt més ampli. Davant l'existència documentada d'un incendi que motivés la celebració del Dia Internacional de la Dona, ens trobem amb un relat que ha arribat a ser un mite i del qual l'única constància que hi ha és la transmissió que es fa del fet d'aquest fet d'una generació a l'altra. Per exemple, per la història espanyola, el 8 de març es vincula a l'incendi ocorregut en aquella data, l'any 1908, en una fàbrica tèxtil de Nova York, provocat pel mateix empresari en rèplica a unes obreres declarades en vaga i tancades a l'empresa. En canvi, per la història nord-americana, el seu origen es vincula a una manifestació de treballadors del, tèxtil, del sector tèxtil a la ciutat també de Nova York, que demanaven millores laborals i que, segons unes versions, va tenir lloc el 8 de març de 1857. I, segons d'altres, el mateix dia de 1908. Per tant, no hi ha, no hi ha aquest acord. Uh -huh. Sí que és cert que va haver un incendi a la fàbrica Triangle Shareways Company en què van morir moltes dones, la majoria noies immigrants d'entre 17 i 24 anys, però no va ser el 8 de març de 1908, sinó el 25 de març de 1911, per tant, dies després de la primera celebració del Dia Internacional de la Dona. Uh -huh. Pel que fa a la manifestació, encara que va tenir lloc, no va ser ni el 8 de març de 1857 ni el 8 de març de 1908, com se sol adduir va ser el 27 de setembre de 1909 quan els treballadors i treballadores del sector tèxtil van fer una vaga de 13 setmanes fins al 15 de febrer de 1910 en demanda de millores laborals però s'ha de dir que aquest fet tampoc va ser l'origen de la celebració del 8 de març doncs, doncs com podem veure moltes excuses eh, o molt, molts possibles orígens però un dia un dia uh -huh. que va ser important i que dissabte passat doncs, va fer que aquí Barcelona hi hagués la, la manifestació doncs Mònica, bon Hola, dia. Bon dia. <ríe> eh, donènt tu. Jo sóc de Bilbao, però ara m'he casat com un home de Barcelona i mm. resto aquí. I quan <ríe> el fa que ets aquí a Barcelona? Fa un any. M'he va casat el 15 de juny, però ja l'hivern passat ja ja estava aquí. Va I t'agrada Barcelona? Sí, es <ríe> Però, bé, bueno, jo he viscut fins ara en un poble molt petit i el canvi ha sigut molt, molt gran. <laughs> Perquè, bé, bueno, Barcelona és una ciutat molt més eh, gran, té, oh. bé, bueno, més població i a, a massa massa visca al centre del, de la ciutat. Oh. No el centre al centre, però, bé, bueno, al barri de la Sagrada Família que que hi ha molta gent i, sí. Estàs en contacte amb els turistes Sí, però no bueno, no, no tinc problema perquè visc a, una, a un carrer que és paral·lel a la sorda família i jo no es veig a mi no em fa molt mm. bueno, però després tinc la sort de que el barri té molts restaurants botigues, mm. no tinc que moure, moure per, per, per anar de compres ni tinc mm. Eh, ho tens putigar, tota la tota. sí, és molt còmode en aquest sentit el barri té de tot sí, té vida de barri okay. Okay. molt bé és, és un poble dintre de la ciutat sí, doncs diure que no tinc que agafar el metro per fer res no uh -huh. uh -huh. i Mònica tu creus, si parlem una mica del dia internacional de la dona, creus que encara és necessari celebrar un dia per la dona? Sí, jo crec que sí, perquè la dona no, no està en el mateix nivell que els homes, encara que hem aconsegut moltes coses, però encara no, sí, sí, jo crec que és una bona idea. I va sortir una enquesta que jo tenia entès que hi havia una, un desajustament d'un 17% entre els sí. ous de, dels homes i de les dones, tot i que tu me l'has precisat. Sí, que l'altre dia a la televisió sortia una dona que li feien una entrevista també i deia que, que, és que no recordo què treball era el seu, el seu però que guanyava un 30% més me, que, el, que els homes fent el la mateixa treball. Uh -huh. però no recordo no, si era un supermercat és es que no recordo però ja estava indignada clar. cada any, cada <ríe> any van ta. sortint sí. van sortint xifres oh. i xifres sí. però cada any les hem d'anar recordant sembla claro. que no, no serveix per dir doncs, fins aquí, uh -huh. mm? aquí. I, i si un home et digués que vol, fer, vol celebrar el dia internacional de, de l'home per què li diries que no cal celebrar-lo? perquè en la història sempre s'ha reconegut el seu treball, no fa falta que un un, tinguessin un dia per celebrar què no? mm. perquè ja tota la història ja se l'ha reconegut i sí. amb nom i cognom mm. no, no fa falta mm. eh, Abans m'has comentat que per exemple ja, quan has viatjat una mica pel món, sí. t'has donat sí, que, que la dona és la que moure tot que estar a casa, criar els nens i, i a massa a, mas a mas, treballar fora és la que mm. mora tot i hi ha cultures on l'home està ací. i de braços plegats de braços, sí. i no mm. fa res i et dones que conta que ojo, és la dona la que ho porta tot tu uh ets -huh. mm -hmm. mm -hmm. del País Basc concretament sí. de, de Bilbao sí. Sí. saps si es celebre allà també el Dia Internacional de la Dona i de quina les manera? Sortim al carrer, com aquí a Barcelona, però després mm. no sé si fan un altres activitats. Jo crec que surten per fer soroll i dir, bueno, aquí estem les dones, però mm. no sé si després fan més, més coses. D'acord. Mm. I la relació entre homes i dones és igual aquí? O consideres que és igual aquí a Barcelona mm. i a Catalunya que, que, que a Bilbao? I a Mm. Jo crec que sí, sí sí. Bueno, perquè perquè parlàvem que Catalunya i el País Bas són due comunitats que bueno, que mm. tenen més o menys no seu sé, un nivell en educació en, en moltes mm. coses que Molt semblant. Sí, sí Jo crec que si comparem amb una comunitat o una província que ten, Eh, més eh, món rural, mm. és possible que hi ha més diferències perquè quan més eh, eh, estudis superiors tenen la gent, jo crec mm. que hi ha menys eh, diferències. Entonces, quan la dona té carrera, té formació mm. professional, les diferències entre un home i una dona són menys, Clar. jo crec. I mm. Catalunya i el País Basc estem, jo crec, a un mateix nivell. Mm. Eh, ens podries dir el nom d'alguna de, dona d'Euskadi? Alguna dona... No, no recordo. Eh. No, però sí que abans quan en parlàvem, sí, sí que m'ha agradat molt que que ha citat un, una força important de dones, jo les anomenaria anònimes, mm. però que sí que han treballat. Sí, que han treballat, però d'una manera anònima. que Jo crec que la, la gent que de l'histocràcia, que tenia diners, sí que ha fet mm, pe, petites coses, pues, que a, o a una fundació, o en un pis, o en un menjador, però que no sabem ara el nom ni el cognom. Bueno, feien coses, perquè ara quan ves un documental, pues, saps, però no, no recordo els noms. Los noms de... No, però crec, crec que és important reconeixer, perquè a vegades si ens volem centrar en un nom sí. i, i ens oblidem això, que molta, moltes dones han contribuït a, a moltes sí, tasques, es però d'una manera anònima. Sí, sí, que hi, hi ha que ha vingut moltes dones que han fet moltes coses i que no, sé, no sabem ara el, el nom i com te deia antes, al costat d'un home jo crec que moltes vegades el reconeixement d'un treball o d'un no sé, d'un fotògraf o d'un escriptor però estic mm. segura que moltes vegades les dones també feien el, el mateix treball però després l'home era el que era reconegut amb, S'emportava el mèrit. Sí, jo crec que sí. Aquesta aquest, cosa ha passat moltes vegades, sí. estic segura. Sí, ha passat. O sigui que... sí o, o, a lo millor una escriptora que ha, tenit, ha tingut que eh, signar amb un, un set mm. perquè no podia dir que era Mònica. Tal, clar. No, no, aquí hem tingut Víctor Català, Caterina Albert, que... Mm. Es va trobar en sí. aquesta situació. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Que eren dones. Sí, era, va escriure a finals del segle XIX, principis del, del XX. Sí, jo crec que de aquest també o... en, a Bilbao, en el País Basc, ara sabem que ha passat, però no recordo els noms. Sí, mm -hmm. què ha passat? No, no, doncs aquí sí, perquè si no era, era, podia ser un escàndol. Sí, sí. sí una, una dona que s'ha posat el nom d'home per poder publicar sí. el llibre. Sí, uh -huh. sí, i els periòdics també, els... Uh -huh. també sí. els diaris també El diaris... firmaven cròniques però amb, uh -huh, pseudònim. amb mm. seu d'ònim mm. uh -huh. coneixes alguna dona catalana? algun nom? no, no. no. t'he escoltat abans però no... no podríem citar a Maria Aurelia Camany Montserrat Roig o Francisca Bonmeson però jo tornaria a, a, a apostar per, per citar tot aquest munt de dones eh, que han estat fent molta feina en molts àmbits, eh, en l'àmbit de la salut i sobretot en el de la eh, planificació familiar, que han fet molta feina durant molts anys i que no, que no han estat reconegudes uh -huh. o que no, no han estat tan tingudes en compte. No, ja, no? Ara que em recordo, hi ha una dona, en, però en, en el meu poble, que és un poble petit, que està al costat de Bilbao, que era, bueno, no, no matrona, perquè crec que no tenia aquest nombre fa un sigle, però té una, una escultura al poble perquè pues, era la que anava de... de casa Llevadora, potser. Mm. A ajudar bé a néixer... A, a sí, a néixer, a néixer a, a el les, els nadons. Sí. Mm -hmm. I aquesta sí que té un reconeixement al poble i té una escultura i, a més, la recordem amb molt cariny, perquè, eh, perquè feia una, un treball molt, molt bonic, important. No? important. Clar, quan les dones no podien anar a l'hospital fa molts anys, doncs, ella era com una, una ajuda molt important. important. Sí. I aquesta que Mira, no recordava abans doncs me n'alegro. Sí sí, sí, sí, sí. Aquí a Barcelona, per exemple, hi ha, un, hi ha recursos, hi ha centres que són centres de recursos per a dones, per exemple aquí a Trinitat Vella hi ha el Piat, el punt d'informació i atenció a la dona, mm. a nivell de Barcelona hi ha l'Institut Català de la Dona, eh, a Bilbao o al poble d'on mm. tu vas néixer, també hi ha aquestes associacions? A Bilbao jo imagino que sí, però no, no ho sé, però sí que al poble hi ha un centre de per dones, per que uh -huh. no sé exactament què és el que fan però bueno, les donen cursos perquè siguin uh -huh. més eh, independents o d'internet o, bueno, sí que fan les oficines estan molt a prop del, de la meva casa uh -huh. però exactament no sé el que fan, però no, no, està però... dirigit dirig, dirig, a, a les dones uh -huh. sí. també una altra vegada la força així de l'associacionisme Sí. Eh, en petit comitè mm. sí. als barris i, i a les sí. ciutats sí. doncs molt bé, doncs moltes gràcies Mònica, no sé si el Jordi sí. vol fer alguna pregunta no, o sí. sigui sí. uh, bé el, allà, allà a Euskadi és diferent no? uh, la, la, la, la cultura que teniu respecte a Catalunya també mm, com ho veus? respecte a, en general l'acord, mm. home sí, clar, clar. començant per la llengua que és el que aquí el català mm. doncs, la gastronomia les festes, mm. sí que Exacte. hi ha moltes diferències, mm -hmm. sí, sí, sí, sí. Però t'hi trobes molt bé, Barcelona. Sí, pensem... sí, sí, no tinc problema. Sí, ten, teniu la sort de que és una ciutat que té mar, que això m'agrada molt, que, bueno, pues que, com us deia abans, el, el barri és molt còmode o sea, per, per uh -huh. mi. I estic una persona que, que, que estimo molt. Així és més fàcil quan marxes tu sola a un, a un lloc. Uh -huh així que sí, sí, està <laughs> molt bé gràcies. molt gràcies <laughs> i aprofito per dir que parles molt bé el català Ui, perquè gràcies. era una por que, que tenia el primer abans sí. us he de dir que ella quan ens hem conegut el primer que m'ha dit és no, no, no, jo no, no podré fer no parlo del català, doncs sí sí, perquè falta fluidesa i vocabulari molt que... poc vocabulari però amb, amb teu marit que parleu català? castellà, castellà. no, no, ens hem <laughs> conegut Donc... en un viatge fora d'aquí de, de Barcelona i, i a vegades le deia ella que dic jo dic, vinga, va, cinc minuts en català, però quan no em surt les paraules, dic, i ja començo a parlar en castellà i ell el parla castellà amb mi. Mm -hmm. sí, sí. Doncs a, veure, a veure si podeu fer aquest canvi. Sí, Costi, perquè quan coneixes algú amb sí. una llengua és, per això, mm. bé, hi ha, ha d'altres opcions per practicar el català, el mm -hmm. tema del voluntariat per la llengua Contacta. o així, mm -hmm. perquè mm -hmm. sabem que que a vegades a, a nivell familiar és difícil. Mm -hmm. <ríe> bé, bueno, després sí. els meus sogres, els veïns, tots parlen català, eh? o sigui sea, que... No, no. Pues... Mm -hmm. Ho has aprofitat molt bé, perquè tens, mm -hmm. tens molta fluïdesa, Mònica. Mm -hmm. Bé, bueno, gràcies. Mm. <ríe> <ríe> doncs gràcies per haver vingut, d'acord, mm -hmm. i que vagi molt bé. D'acord, vale, gràcies. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs tenim algunes coses per comentar-vos. Comencem pel Centre Cultural Can Fabra que us ofereix Guillem Péquer Leirviz. A partir d'avui fins al 28 de març el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una pinzellada sobre l'interès no per la llum, els paisatges i la cerca de la realitat més propera i quotidiana que és el que trobarem en aquesta mostra.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 Avui és l'últim dia per poder veure la Biblioteca Ignasi Iglesias de Can Fabre al vestíbul i la biblioteca es, es troba al carrer del Segre número 24 l'exposició del documental Dones que han fet història que, bueno, es tracta de biografies i monografies sobre dones que han canviat la història al llarg dels segles. Organitza la Biblioteca Ignasi Iglesias a Can Fabre Més coses, re... Més coses per parlar de la Biblioteca Ignasi Iglesias a Dir-vos que fins al dia 15 de març hi ha l'exposició de novel·les de dones sobre dones, acompanyada d'un una petita guia de lectura, de novel·les escrites per dones i protagonitzades per dones. Això organitza la Biblioteca Ines i Les Lies Canfabra. Fins al 29 de març de 2014, al Centre Cívic de Navas, al passatge del doctor Torrent número 1, hi a l'exposició Uniones Maeternas. L'autora és la l'Helena Calle, que és fotògrafa i el projecte és un projecte fotogràfic que reflexiona sobre allò intangible que hi ha en cadascú de nosaltres i que ha estat transmès umbilicalment a través de la mare una mostra de melics acompanyats d'objectes que simbolitzen el nexe d'unió Mater, Organitza el Centre Cívic de Naves. I atenció perquè avui al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, a les 5 de la tarda, hi ha la xerrada Alimentació Saludable i Dona Treballadora, càrrec de Susana Barretxe, organitzat per l'entitat Mirada de Dona. I avui també, però al casal de gent gran de Naves, al carrer Capella, número 14, a dos quarts d'11, bueno, que ho deuen estar fent o acabant, hi ha un cafè tertúlia de temàtica de dones actives. Organitza la dinamitzadora del casal de la gent gran de Navas. Més coses a comentar-vos, ens queden ja pràcticament dos minuts, oi? Sí? Molt bé. Doncs el que diem ara és que el Centre Cultural Camp Fabra us ofereix la mostra Tintinaires de Catalunya. El Centre Cultural Camp Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 31 de març la mostra Tintinaires de Catalunya. Doncs el proper abril es commemora el 50è aniversari de la primera edició en català de les aventures de Tintin, el famós còmic del dibuixant belga Georges Remi més conegut per RG, I aquests dies, doncs, el podeu fer els Centre Cultural Camp Fabra és gaudir d'aquesta mostra, la mostra Tintenaides de Catalunya. Ens acostem ara a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix l'exposició L'Esperança Infantil a Gandinagar. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix a partir d'avui fins a l'11 d'abril l'exposició L'Esperança Infantil a de Gandinagar. Exposició de ratats de nens de l'aldea de Gandinagar, al sud de l'Índia, on hi treballa la ONG Espurna. Això es realitza a càrrec de la ONG Espurna als diferents espais de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Bárbero. També tenim d'altres informacions a oferir-vos, com és l'espai Jove Garcilaso que us informa per trobar feina. Acompanya inform... La campanya Informat de... del gener al març del, dos... del 2014 um... ofereix acti... activitats d'orientació acadèmica sobre els programes de qualificació professional inicial el PQPAI, que són proves d'accés de batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris i pots consultar tota la programació de la campanya informa't al web www.cn.cat.informa't. També dir-vos que avui aquesta tarda el punt d'informació juvenil Garcilasso us ofereix assessorament acadèmic individualitzat i també el punt d'informació de jove Garcilasso a partir de les 5 de la tarda s'ofereix les claus per treballar a Europa. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, donant les gràcies a la Juït Riart, a la Raquel Moreno, al Francisco Miguel i a l'Esteve Llitre i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.